и възможността. Стоял сме приятели. Доктор Ставро уважавам още от първия текст, който прочетах, уважавам като учен, защото е изключително нетрадиционен интердисциплинарен, а първата му публикация беше свързана с много традиционна юридическа тема, като вечно право, правото на собственост. Но още там той се оказа, нетрадиционен автор, склонен да влиза в спорове с утвърдени авторитети в България. Естествено, след това побързах да чета и неговата монография, посветена изобщо на възможността да говорим за собственост върху човешкото тяло, да каста там го притежавам. А, години след това а, попаднах и на интернет страницата, която със самото си название подсказва, че е предизвикателна. И се свързахме, станахме си по някакъв начин близки. Много се радвам колко а, широк диапазон има той за а, сблъск с всичките тези толкова нови и сложни проблеми в полето на правото, медицината, философията, психологията. Сигурно ще забравя изкуството. Uh, и за мен беше чест да напиша и някакъв кратък преговор към а, този дватомник. Затова не искам а, да се повтаря, но акцента, който направих в него а, се базира на една много стара и традиционна тема в, а, в философията, до някъде и в педагогикато, като в познанието на университет каква е тежестта на различните факултети в един малко по-старомоден начин, кой факултет с кое измерение на живота се занимава, по какъв начин точно тази книга пренарежда ролите на факултетите, кара ги те да търсят нови взаимодействия. А, тук искам да споделя нещо, което ме вълнува и преди срещата ми с а, Стоян а, Аз не съм юрист, но по някакъв течение на обстоятелствата обичам да чета скучни юридически книги и по някакъв начин да ги сравнявам по какъв начин, по как върху тези проблеми се дискутира в най-различни национални и предполагам, за, и за юристите и за не юристите е известно, че когато отворите всякакво въведение в правото, нещо като учебник за първокурсници, обща теория на правото, изблъскват с едни най-основни понятия. И покрай правното отношение веднага напипвате, че базите понятия засягат темата за правните субекти, субекти правото, хората, тези активните дейци в правото и вещите в правото. Особеното в повечето български а, учебници и дори тежки изследвания, че първо се обръща внимание на вещите, някакси след това се оказва, че има и хора, които могат да си служат с тях. Няма да крия, че това ни е се е сторило не по-добрият вариант, защото в повечето от класическите философии на правото, особено в немската традиция, но и в англоязичната, първо се въвеждат субектите. Казва се, че правото е взаимоотношение между субекти. И когато трябва да се дефинира на фона на понятието за субект, какво е вещ в правото, се стига до, едно, до една дефиниция, че това са такива неща, на които нищо не може да се изменява. Значи ние имаме предвид, че вещите са за толкова застинали, че няма как да ги дефинираме като субект затова можем да се разпореждаме с тях по един особен начин. Но да си призна и в двете позиции, в тази по-национална и друга, която ми се съм харесвал. ме изненадвало една особеност, че Тялото, човешкото тяло е като че ли оставено без някакъв особен интерес. Че, представете си, тялото от една страна е веж, като всички останали. От друга страна обаче веж привилегирована и отличаваща се от всички останали, за това че е неразривно свързана с представата за нещо, дали ще наречете душа, аз, някаква активност, интелект, така нататък. Но моето тяло е нещо като едни очила, които няма как да свалим. Някакво особено бреме, през което а, света ни изглежда а, хем свят какъвто е, хем като свят за нас, защото го виждаме през телесната си организация. И в този смисъл, като че ли нещо толкова важно, телесността не е била поставена в центъра на юридическите анализи. Тя, тя се появява много периферни моменти, но не се тръгва от тя не се е обсъжда в... сред първите понятия. И забележете какво е направил Стоян Ставро. Той е преобърнал нещата и в първата книга. В първата, всяко от двете книги има две части, в първата книга се поставя точно този въпрос, Ребром, какво означава? да сме се срасли с нашето тяло и как можем да опишем от юридическа гледна точка това, че живеем в него, това, че сме въплатени в него, това, че той е контекст, от който не може да избягаме и заедно с това то си има своите граници, своите потенциали, своите особености. Този е смисъл това е едновременно може да ви развихри и да загубите юридическата ориентация, него обаче това не се е случило. Напротив, той съвсем дисциплинирано, отваряйки една нова фасета на знанието, една нова перспектива, веднага бърза това нещо е да го преведе и на езика на а, юридическите правомощия или задължения и така нататък. И според мен това е изключително интересен подход, за който. А, бих се радвал да чуем мнението и на юристи, защото е възможно в бъдеще това нещо да се, да се окаже не просто екзотика, а част от задължителната програма. Аз лично нямам, не съм срещал контраргументи, че подобен път ще бъде затворен, колкото и правото да се радва на един уют в а, традиционните си а, измерения и там да е неговата сила. Като че ли му, ще му се наложи а, да говори за тялото в първо действие в антрак. И забележете, че след като веднъж след тук все още не ми се струва, че е отворена ку... кутията на Пандора. Естествено, че можем, можем да подозираме, че това нещо се, се случва, но така е или иначе една врата е отворена. Тя обаче не е първата, а втората е свързана и с другото основно понятие за правоспособността, защото наред с осъзнаването на Тялото в неговите пълни възможности, а естествено, че те са се умножили, защото на среща е, е дошла мощната струя от новите медицински технологии. Значи, в този смисъл а, не бива да вменяваме като слабост на юристите това, че не са предвидели нещо при положение че няма как да го предвидиш без да имаш условията, в които можеш да се разпореждаш по-нов начин с телесните възможности. Но същото се е случило и в измарението на това, което юридически се нарича правоспособност. Защото благодарение пък новите електронни технологии са се появили също условия, в които ние не сможем да си представим. и Това вече се случва, Представете си, днес в колко супермаркети роботи поръчват на роботи как да се зареждат складовете. Но ако изведнъж се окаже, че поръчката е економически неудачна, кой ще понесе отговорност за това нещо? Какво ще го направим роботчето, което ли, е поръчало не това, което трябва? И колкото и да е невероятно, това е част от реалността днес. Така че аз няма да се разпростирам по нататък върху темите, но искам, в този е смисъл, до някъде като Ирина, аз съм прочел и двете книги, но е нормално да се... Не, това... За разлика от нея може би Но ще кажа, че ще се огранича само с първата част. И веднага мога да кажа, че точно в тези две измерения, като че ли е, делото на Стоян изглежда достойно да бъде включено в един дори общообразователен процес. А по-нататък, какви са последиците за всичко това в началото и в края на живота, като е втората част, там нещата дори стават и застрашителни. Така че в този смисъл книгата е както а, отваряне на очите какво трябва да се направи в юридическата теория, така да тя отваря и очите в областта на това какво а, може би юридическата теория трябва, или практика би трябвало да се опита да държи под контрол, защото там последиците са в голяма степен непредвидими и може би за това нещо биха казали и моите е, колеги, случай, колежки. Е, така че, що се отнася до дебат? мен ми е трудно в момента да открия е, някакъв препани камък, но това е пък е, мали, привилегията на първия. Ами един такъв въпрос всъщност Правилно ли е да кажем, че по някакъв начин се явява като доконващо реалността? смисъл, значи, то птича след а, едно очевидно бомбардиране на страна на реалността с а, неща, които до този момент не са били описани. Защото оказва, че цялата тази систематизация а, трябва да бъде поета от някой а, и трябва да бъде поета от някаква дисциплина. Това с всъщност правото се явява в тази роля дисциплината, която да опише една дядечка, да много да реалност. И заради развитието на науката, научните технологии, медицинските технология. За мен а, продължава да стои огромния въпрос, какво може да мотивира чисто психологически един човек днес в нашето време, в което сме достатъчно бомбардирани от нови интересни явления, а, да прави подобен вид систематизация. Тоест, .е. да да, и да опише това под формата на нова, на нова система. И то през този правен рекурс, а, нека, нека това да попитам, до каква степен правото се явява първо догонващо прямо реалността. И второ, а, аз не знам как да го кажа, имам чувства, че сега реалността трябва да догонва категориите, създадени. О доктор Стоян Ставро в неговата систематизация. Т.е. той вече е предвидил а, неща, които може би още не са се случили даже в научното поле, но които тъй като той вече е описал механизмите, ние ще очакваме да видим. И се получава една надпревара с тази бомбардираща ни реалност. Това е много усещане и като, пак ще кажа, това е този впечатляващ проблем. Dr. Valentina Cunha. What are doing? Това И там биоправото се разбира по широки. Тоест, то съвсем е само медицински правото вижда цялата грана проблематика, свързана с геновни рисуси. С отношение към животни. И разбира се, една част от традиционното медицинско, медицинско право. Вече имат Европа, и мисля, че в Европа някакви чени пограни. за нови въпроси, като се направим във връзка с развитието на биологията, на биологическите, на и медицината. Но става въпрос, разбира се, и за това, особено и това, билет, и на билет, и на и на правото. Става И от следствията на този напред, и от неприходимите проблеми за нашия живот, които носят тези проблеми, и за начин, по който трябима Тук виждам, че в книгата в книгата, аз познавам голяма част от написаното в книгата, всъщност По традиционната проблематика, някакъв, която е свързана с регулация и обръщат внимание, да например, за особено, що се отнася до змата, това е една наша обща дума, която ще ни работи и говори и доста, но а, тук има конкретни предложения за... Se действительно много стран, много son всъщност пък най-ценното. Обличането на широка публика в тези теми. Това, което мисля да кажа за книгата, а, всъщност се концентрира само върху последния параграф на втория том. А, което е най- абстрактната, да кажем, част от двата тома и може би да, тази част, дата, тъй като Пъргодните параграфи са изпълнени с безпроверно питни казуси, които са сигурно са не бихте пропуснали и бихте прочели, но може би, кърчем в разлица на време, може да пропусне този последний най-предвид. което съдържано в правилиото, че е успешно да проведе и и това което най-близо стои за цялата продукт на негото труд, е На, на кандид на Болтера. Защото в крайна сметка през всички тези случаи, които го стоявам и в този спектъль на трябва, което той всъщност рискива, така да скажи, за логана, а, и един от важните за лозин на голямко усилие, което той прави, самият той също подправа тази дума. Той го горе за възпитание. Възпитание в определено морално Морални ценности, които а, той иска да покаже, да демонстрира, че са важни че се заслужават усилието, което неговията некаво опасение, че в съвременния свят всъщност са квърти за И той прави всъщност много, много, много интересна критика на правата, нещо, което в настоящ в, в, в, в, в, в, в, в контекст българска. Поне полков на мен е известно. Особено с този статус, който можем да видим в а, тези заключителни радове на, на този готовник. Соям също показва, защо а, правата могат да бъдат прекомерно акцентирани, разбира се. Върху правата може да бъде и опасна. А, и защо? Е това, което той нарича морални дният и морална търпимост. Всъщност тази критика на това, това в някакъв смисъл е, е Маркс, а не каза, аз съм да не послъчи в колкост от контекст. Грубо, но наистина Маркс е един от авторите, които в а, сходен дух във правата като твърде егоистичен инструмент и не особено полезен в а, един радикален вид а, за изграждане и възпитаване на Общност, която е загрижена за общото. И това също се тревогва да е настоян, която а, ми се прува, че има защо да обсъждаме, има защо да споделяме. И разбира се, света към който, за който той предупреждава, може да бъде търде опасен. На тази загриженост за общото и светът, който между двете предлага да предпочетем, а, изглежда от нас това много регулистичен. Както и анализ на някои от случаите, поне А, всъщност, и аз съм се свържа до тук, за мен това беше върши, много важен акцент в крайния си втори дом, в появата на този фокус, който наистина, каза съм срещала в рефлексиите върху. Един уточняващ въпрос. Морализатор ли е Стоян с Тоест, а, как четете общото послание? mm Но накрая да беше краите да, е клас, е да, да, я да това не е отварено. Това е много честна позиция. И да Аз не имала това посещане по време на тук. Отваряме, става страшно интересно, става все по-провокативна, след което изгода е да не пипаме. Сога това да стане дискусия, аз лично бих питал а, Стоян. Няма брема, да се не, седе не, да е сега, но нека да го има предвид. Трябва да кажем, имам затруднения посок оглед класиф... класифицирането му или квалифицирането му като етик, къде бих, бих го поставил. Значи, По-скоро има моменти, в които той или умело скрива а, какви са му а, дълбоките, не, не, не, не, тялото е, и коя си крава, е получила матрак. Нали? Има хиляди новини, които човек а, нали, е, е, е, е открил в вестниците и по някакъв начин са вградени в една сериозна взига. Но а, това до някакъде и силата, може да е и слабост, а, че той не експлицира а, или може би не рефлектира достатъчно а, в а, позиция на това той каква а, етическа а, доктрина защитава. Веднага ще се опитам и да го защитя. Когато човек е теоретик, казва как изглеждат нещата, това означава, че в момента сме се включили в реален дебат, в помощ на нашите велики законодатели, искаме да им помогнем или не дай Боже, заставайте на тях, Как не може да намери едно, едно епосказното решение? Това е теоретици и практици. Най-ощо казвам смисъл, може ли за един теоретик в някакъв момент от живота му изкушение до систрове изреди мощността, той да се включи в законодателния Но всеки трябва да знае, трябва да знае каква роля играе. Е, Аз за това питам, ако Стоян Ставо е законодател, а, какво законодателство в тази област ще имаме? Според вас, според хората, които сте течени, неговият труд, който казвате, че един от предите в тази област е Украина и България. Значи, във връзка с смъртта е ясно. Значи, там във връзка с това, че определени а, форми на. Смърт, разни се дефинират по такъв антихуманен начин, че това просто повече не бива да се търпи. При положение, че в много страни има дори гробища за ембиони. Значи всичко това а, по някакъв начин е ясно изразено, но, но ми се струва, че тази позиция е достатъчно добре и достатъчно ясна, за да бъде защитавана връзка с, а, особено на втората част, всичките е, тези теми свързани с карнавалността, с а, всичките тези а, опити а, да, се, да се справим с геологични затруднения, да имаме собствено дете, значи те са толкова. пого и как то се считава В училище това ще гледа точно, той ще става да много ясно изразена позиция. И във всичките въпроси, които поставя, и начина по който... Трябва да продължа така. И в един момент изчиташ. Изчиташ всичко и намираш. Oh e На не накърняват го да направи, да на ми плати за да си напиша на ръката аз обичам Гейри, което е тя, нали? И да го носи един, през което е, си принуда, такъв флашмот, нали? Големия въпрос към правото и специално правото скрито зад биото, т.е. към биоправото, е действително доколко а, трябва да бъде овластено, из каква власт да бъде овластено. Биоетиката беше дефинирана в самото начало на нейното възникване като наука за спасяването на човек. В биоправото обаче трябва да се седем въпроса дали ние искаме да го спасим, от какво трябва да го спасим и изобщо дали някой търси спасение. Защото биоправото, когато предложи спасение, то го предлага по един принудителен начин. Това, което различава юридически отговор от другия вид хуманитарен отговор е, че той е в много голяма степен може да бъде наложен с принудата на държавата. Тоест всички решения, които бъдат предложени, дори само като предложение в биоправото, те предлагат и принуда в някаква степен. Точно въпросът за дозирането на тази принуда е всъщност нещо, което прави много трудни всички тези въпроси, които включително и в Котията на Пандора в книгата са, са разгледани. И оттам и моята а, нестабилност в отговорите. Защото аз винаги, когато отговарям нещо, като етик мога да си позволя да взема определена позиция. Или като човек, айде да етик, в никакъв случай, по-скоро като човек, който е ангажиран емоционално, а, бих могъл да взема позиция и да е защитавам. Но като юрист, който трябва да предложи юридическо разрешение, знае, че аз предлагайки това разрешение, предлагам и принуда. Тази принуда може да е скрита. Може да не е забележима, но едно юридическо разрешение означава норма. Тази норма в всички случаи, освен ако не е да тя, ако всъщност, не е норма, тъй като десизира правото и казва, че правото няма да се занимава с тази проблематика. Ако е норма по същество, т.е. взима ангажимент към регулация, тя е едновременно с това носи със себе си. Тя е заразена с една принуда, зад която застава държавата. И тук е въпросът всъщност, до каква степен да инжектираме тази принуда в биоетичната проблематика? Да речем въпроса който се задади и Делян го каза, а, няма проблем всеки да си нарисува каквото си иска на тялото. Въпросът е, да, въпросът е какво ще стане, ако той поеме ангажимент, задължение юридическо за това и в един момент някой се опита да го реализира предудително, т.е. да призове държавата и да реши един спор, който се отнася до тялото. Особено когато това тяло се да по един да речем траен категоричен начин, когато се слага нещо върху него, което ще стои на видимо място и така нататък. По същия начин е с правото на аборт. Как да стои една държ... как да се осигури принуда в бременността? Как може правото да принуди държавата, да принуди една жена да бъде бременна? А, минавам през всички тези теми, защото те биха ми помогнали да обясням защо на въпроса, дали трябва да носят. Бурки, да речем, или каквито и да е било религиозни знаци, е въпрос, с който правото действително трябва да много да внимава. А, защото, защото пак казвам, правото трябва да донесе ред. Във всички случаи, това му е неговата цел и то трябва да реши определен спор. Мен се струва обаче, че в бил правото то не може да се позволи тази абстрактност, която е характерна за догматичното право, което има ясен отговор и то е почти сентенция. От римско време нещата са ясни казваш, сентенцията и нещата са пределно ясни. Не е така в биоправото. В смисъл, така абстрактно зададен въпроса, биоправото много трудно може да отговори. А, може би трябва да се постави в някакъв контекст, да се разгледат различни ситуации, различни хипотези, т.е. да се обсъди някаква поредица, едно дърво от варианти и да се види този вариант, който в конкретния случай е сизирал правото като юриспруденция, нещо, което е сезирано по конкретен проблем и го решава. И От тази гледна точка, за мен е било правото, задължително да трябва да съдържа и неща по същество, т.е. решение по същество. Но една от основните му функции е свързана с определението на процедури, които да могат да се прилагат и да решават конкретни казуси, по конкретни параметри, от конкретни специалисти и не толкова специалисти. А а това означава че бил, престо, да бъде Всъщност точно така е възниква, може би, биоправото, ако изобщо е възникнало, защото то е, има едно такова децентрализирано несъществуване, буквално, защото то се намира в различни части на, на правото в момента, на догматичното право. Това е неговата антибюрократичност, Можем да я наречем. То провокира целият ред, защото на правото говоря, на стиматизацията на правото, защото то се намира разхвърлено в различни области на правото и сезирано по конкретни казуси. Поради тази причина всъщност биоправото не съществува в правото. То се е родило, както каза и Вале, в една съвсем различна дисциплина, една съвсем различна магистрска програма, интегративна биоетика, която е явно не е юридическа. Очевидно. Тоест юристите затова не го разпознават, защото няма своята систематика. То не може да застане с някакви принципи, една обща част на биоправото, да речем, която казва. Принципите на биоправо са следните. Едно, второ, трето, четвърто. Един алгоритъм, ето го алгоритъма, прилагайте го тук нататък. Тази антибюрократичност, която провокира правото, е осъдила на изгнание буквално в момента. И за това го няма. Юристи не, чета, не слушат такъв курс. И много често се, се възприема изключително скептично. Какво е това биоправо? Това е някакъв, някаква амалгама между две думи, които няма как да бъдат съвместени. Защото живота си е живот, ние ще го регулираме, медицинското право е достатъчно. Но всъщност това не е така. И това е голямата разлика, която не знам дали точно сега трябва да кажа. За тази разлика между медицинското и биоправо, което показва, че всъщност биоправото има собствена идентичност. Медицината, макар и е да се напъва буквално в момента да се разшири и да охване не само болестта но и здравето, всъщност се ограничава с диагностика и лечение. Да кажем, сърцето на медицината и медицинското право. Докато биоправото се разпростира до живота в неговия естествен и неестествен вид, Тоест .е. надхвърля проблематиките на медицината. И от тази гледна точка е много по широко е началото на човешкия живот, не е медицински въпрос. Коя е края смъртта до някаква степен, но каква медицина толкова има? Медицината е до смърта, но самата смърт е биоправна проблематика. В момента тя се намира в общата част на гражданското право, но, то, но там е сизирана отново ето по конкретни казуси, които са проблемни, да речем мозъчната смърт, като понятие за юридическа смърт, кои, които казуси всъщност предизвикват правото по някакъв начин да изплюе някакъв отговор, но то трябва да го даде този отговор, защото има казуси, в които дори да са екстремни, действително, а, но те са казуси, които не могат да бъдат а, м просто с лека ръка махнати, защото то има колко свързани близнаци. Има, че сега да мислим, ако една от двете свързани близначки иска да се ожени, а, а, дали това няма да е изнасилване спрямо другата, защото те споделят общ торс от кръста надолу. Има такива призначи, те са много известни, буквално звезди и в YouTube включително, които в момента една от тях иска да се ожени и да има дете. Да, но те имат обща матка. Да, другата не иска да речем тя какъв ще се случи, като какъв човек ще бъде в един подобен брак, каква ще бъде на детето, което ще роди пожелание на другата, след като споделят общо тяло. Да, това е и стремен казус, действително. Но ето, че той е решен от правото, защото, примерно, тези две жени а, имат две различни документи за самоличност, две различни шофьорски книжки и така нататък. И като тях има и други казуси, но тези казуси всъщност предизвикват правото и те го карат да се замисли върху фундаментални истини, които никога не са били успорвани в него. Днес правото е успорвано на всяка крачка буквално. Аз затова смятам, че готият на Пандора е отворена. След като вече може да имаме детска ефтаназия без ограничение на възрастта в Белгия, след като може да имаме семейство от четири родители в Канада, след като може да имаме какви ли не форми на, на брак, така наречения, съюз в Европа, след като имаме заместващо майчинство във всичките му варианти, възмезно, безвъзмезно, по-медицински, по-естически критерии и така нататък, значи ние вече живеем в тая котия на Пандора. Разбира се, възможно е ние да се да си, да си създадем собствена кутия, в която сме консервативни и да смятаме, че това са неща, които ни ни засягат, но това са кутии в, в кутията, това са опити да се ограничим от тези явления, които във всички случаи в момента протичат. И те протичат по един неконтролиран от правото начин, защото правото, други, другото много важно нещо за правото е, че то е реактивно. А, то следва фактите. А, не случайно те се наричат юридически факти. Тригера, това, което задейства правото, са фактите. Когато има факт, правото реагира. Когато обаче факта все още го няма, примерно никой не е клонирал човек, ами правото не може да се сезира, защото то няма юридически факт, така наречения правопоражащ юридически факт. Оттам идва един нов жанр виденията. Ние се опитваме, аз по, по, по, по, по, по някакъв начин да го предукция, преддукция, не индукция, да предположа определени юридически факти, които са на прага на своята реализация и да видим какво ще случи с тях, ако те възникнат и поискат правна регулация. Ако някой се съдя, бъде сезиран и той трябва да отговори, не да каже ми зависи, ми трябва да помисля, нали? защото действително това е най-адекватни отговор. Правото точно това прави. Забранявам, трябва да помисля. Но то няма време да помисли, защото точно в момента, в който го измисли, вече това е устаряло. Трябва да мисли ново, което пак го пита. И от тази гледна точка се опитвам действително да изпреваря, чрез този нов жанр, ако го наречем дори видения някакви, колкото и съмнително да звучи действително тази дума, да предположа тези факти, които ще сезират правото в най-скоро време и вече го сезират, може би не в България, може би не български юристи, но го сезират и изискват отговори тези факти. За да е ясен какъв е альтернативата. Действителен случай, когато едно момиче, студентка запременява, ние сме го давали този пример, за да може да абортира и с извинявайте, действително не е приятен казус, но с остатъците от абортираният плод да нарисува едно произведение на изкуството и което е нейният завършващ проект, ние сме го говорили. Да речем ето една форма, някой би казал, на злоупотреба с бременност, където тази бременност е изцяло планирана и извършена с цел да се извърши аборт и абортирания плод да бъде вграден в един продукт, в едно произведение на културата, в една дипломна работа. Ето, примерно, за това а, решение, което по никакъв начин не е свързано с някакъв риск осъзнат и реален, актуален риск, а по-скоро с идеята да се използва временността като средство за завършване на висше образование. Да речем. А, но Вали искаш, ще да не... С... А, сега да кажем, държавата, като всичко случай да се намеси и да арестува тази, да кажем, арт-терористка и тази дипломатиката или риска. Всъщност, <съща> случай е стигнал до там, че са се, се изгонили от училище в основа на етичните правила обаче на университетите. Да, и следващия въпрос е дали право трябва да реагира на една жена, която иска да влезе в рекордите на Гинес с най-много аборти и прави аборти всяка, всеки месец. Това трябва ли да бъде по някакъв начин провокация към правото, която то да приеме при легален аборт? Аборта като допинг. Преди състезателна програма се забременяват, за да може да се вдигне нивото на кръвни клетки, след което извършват аборт непосредствено преди състезанието и го използват като форма на естествен допинг да. Не е за... Тя не е забрана всъщност лишаване от осигурителни права. Не страха, това е това. Осигурителното Да съм пи, което е позволено. Аз нямам право на осигурителни права, се внася в тази, тази държава години наред, но аз нямам право, защото съм окулик, видите ли, и изведнъж се оказва, че и то не е окулик, а човек, който просто е пил. Тоест, изведнъж пиенето е толкова голямо зло за обществото, че нас не лишават от най-елементарното тази грижа. А при общото самоувреждане, т.е. типа, отрежа си ръката за да получавам осигуровки, сигурност, това е забранено, тоест директно ми осигурителните права, не е да на някакви помощи от този тип за хора, които нищо друго не могат да получат, ако може да ни дадат помощи, но осигуровки не е. Можем да се си правил, така не е, че няма човек, който при предален момент да не получи някаква база социална процедура. Което според вас не е честно спрямо останалите. Аз тук много се плашвам от този разговор, защото си представям колко да кажем хора, които мечтаят да въвеждат сух режим, да вкарват всички хора, които си пият в да затвора, непрекъснато. Също нещо, да ги депресират, да ги затварят, да ги тормозят, да заради това, че тези хора имат някакъв вид недостатъци. Човек да пие, пък да кажем, пуши. Пуши или пуши, нещо съвсем още невидно, обаче изведнъж се намеси съдържават и казва, не, вие тук ми лежите върху осигурителната система. Това, я да въведем и по-строги мерки срещу кояниците, малко по-строги мерки за, срещу тези, които а, пушат трева и се разсейват, а, още по-строги мерки срещу тези, които взимат а, твърда дрога. И сега тук стигам до последния пример, пак по линия на самонараняването. Какво да прави едно такова общество, например, с хората, които са посегнали на живота си? Щеба, но направо да ги ликвидира, за да не тежат на усигурителната система и без това не се искали да живеят. Какво мислите за запровадаш от това е, там стига този акъриномент, който ли е представен. Действимото е А, не би да разкъпаме, да ли? Да, както кажа, аз съм въздух и въздух и въздух и въздух но чикам, че... <ativo> <annoying> <arriba> Не считам, че до там нали, трябва да стигнем. Ами сега, ако тези хора, например, а, до такава степен вече се пречат на обществото, а, наистина държавата трябва да вземе мерки. Както взима мерки срещу употребата на наркотици, нали, има си съответните норми, и които трябва да се спазват и съответно да носят отговорността си. А, значи по същия начин трябва да има и за такива, които прекаряват. Не може да, а, ни да ги търпим, другите да ги носят. А, и не само, но това е вредно и за едно социално общество. То е вредно за социално общуване, за потъжането на обществото. А, не може да го допускаме това. Затвор, как ви звучи? Затвор за хора, които са правили успешни опити с самове Не, това не може да Това, че са направили някакъв опит за самоубийство, не значи, че те вече не са вред и хайде да ги затворим на затвора. А, ако са, са идолитизирали или лежат върху социалната система? А, а, значи, а те трябва... Наистина има малко такива случаи. Това са млади хора неуръгненесетни. Аз познавам такива. Тоги въпши има, които вече са от мето веки посягали са на, на себе си. Но, че се своди до, до някакви а, а, последствия. Тоест, раз, според мен проблема идва в това, че е, границите са много променливи и а, ако правото, а, как да кажа, преди и за едно поведение, веднага след това следват а, а, на лице са поведения, които водят до сходни последици, които обаче не сме склонни по, поради морални, поради други причини да окачестяваме да като време. поведение, което на худа, да начин да да се и да това това вече е направено, между другото, в скандинавските страни има такава глава. Може би този проблем с специално съброта ще реши в момента, в който, така се каже, освободим бременността от женското тяло. В момента, в който успеем до такава степен да овладеем, че вече извършваме извън тялото на жената. Защото всъщност проблема тук е действително между конкуренция на тела. Едно, което е безспорно субект на правото и друго, което е нещо там вътре в другото. Но докато не го видим и не го отделим от тялото на жената, все още не може да му признаем статута на пациент, на човек с права и така нататък. Този конфликт всъщност, тази скритост на невидимия пациент, Една от uh, разработките, uh, кара правото да е много внимателно, изобщо с uh, всякаква защита на зачената, за тъй като то е част от тялото на жената, от териториска гледата. Всъщност финалната права в битката за еманципация. В крайна сметка, двете тела мъжкото и женското ще се изравнят, защото едното няма да е страдощо, няма да е риско, няма да е носещо. Някъде друго да ще След като транссексуален мъж ражда три деца, и се чуди какво да напише факта за раждане майка или баща, след като вече факта за раждане се пише родител едно и родител две. Тоест, виждаме, според мен, ето още една от позициите в котията на Пандора. Още едно нещо излязло от нея. Е, това тотално неглижиране и то даже с настояване на по, откъде на къде, действително жената трябва да ражда. Или пък откъде на къде... Едно семейство трябва да е мъж и жена. А, в смисъл това е едно насилие. Всеки институт, защото това са правни институти, да речем, те са биологично предопределени, но до голяма степен брака е един правен, една правна интерпретация на биологичен факт. И в един момент хората осъзнават, и това е всъщност въпросът за правата, че а, те имат право да не бъдат тела, да застанат срещу телата си, да не бъдат мъже, да не бъдат жени, да не бъдат хора, даже трансхуманизъм. Те искам да съм в компютър. Имаше а, една жена, която настояваше за това да. Да бъде тъпа, глупа, глупава. Друг, който искаше да е гущер, Трети, който иска да е какъв ли не. Тоест, откъде на къде аз трябва да се съобразявам със своето тяло и то да предопределя това, което съм аз. Нали, Оттук нататък тази претенция вече не се превръща просто в едно негодование срещу тялото, а се превръща в една атака срещу правото, което някак си вижда в хората само едни тела в рамки биологично предопределени. Ето сега българската съдебна практика признава възможността за смяна на гражданския пол. Защо? Защото пола, казва българската съдебна практика, включително ВКС, е усещане. Какъв пол ще съм означава какво се усещам, какво усещам за себе си. Ако аз се усещам като жена, не е нужно въобще да си правя някакви операции или пък а, някаква хормонална терапия. Достатъчно една сексологична експертиза да установи, че аз не лъжа. Uh, и след което да ме обявят вече за жена. Оттам нататък аз мога ли. Ето още един друг въпрос. Ами аз след 2-3 години мога да реша, че пак съм мъж. После пак жена. Uh, мога ли да кажа, че не съм нито мъж, нито жена. Както знаем и в Германия и вече от ноември има подобен за интерсексуалните, вярно само. Uh, но хора, които се пишат с нулев пол, с неопределен пол, факта им за раждане, без да има граница възраст, в която те трябва да определят себе си като uh, мъж или жена, се пишат неустановен пол. Това го има и в Австралия от доста време. Тоест, действително, в един момент ние се питаме защо трябва да стоим в граници на нашето тяло, защото то трябва да предопределя това, което сме ние. Това е един много голям въпрос изобщо за тялото и неговата юридическа интерпретация, който предизвиква местни конфликти, така в една студена война срещу правото. Горещи точки на конфликт, които изникват някъде в различни дялове на правото и не са никъде систематизирани. Това, което всъщност се опитвах чрез виденията в Котията на Пандора да съединя, е именно тези горещи точки на конфликт, които противопоставят човека, който се смята, че е нещо повече от тяло, с неговото тяло, което продължава да напомне за себе си. Можем да говорим за тялото като вещ. И тук просто ще хвърля ръкавицата. И това е една голяма тема на биоетиката как точно трябва да се отнесе тя към тялото. Но а, проблема е до някъде и защото ние сме склонни да гледаме на него като, а, като вещ. А пък ние сме тялото. Ние, не, не, не, ние разбира се, имаме свобода да разполагаме с, а, с нашето тяло. Обаче живота, както казва Кам, ще цитирам тук, ни е дадено. Виртуални тела. А защото има такива опити в интернет пространството, всъщност, за закопчаване между виртуалните тела. и да усещане, че губим а, твърдата почва на биоправо. Тържи, вижте, в началото, дори когато а, момент... Не, момент е, не, зад, е, не, зад, не, когато открих дебат, нали, казах, че това м -м -м. е толкова важно, че в един момент се дава нова перспектива през цялото да се говори за толкова много неща. Например, дори момент, когато се измести темата към а, осигурителното право, някакси то може в голяма степен да неговите, а, неговата материя да се обсъжда абсолютно независимо от биоправото. Защото трябва да го, да го намесваме, защото трябва в момента всичко да превеждаме на езика на, на това ново измерение. А, в тоя смисъл а, и сега изведнъж, когато преминем в, в а, интернет, дали това няма да е по-скоро кибер право, отколкото било право. И в този смисъл а, аз не съм от тези, които чак толкова бързо а, мислят за да отговорят. Естествено, сигурно мога да ми без отговор, но няма да съм чак толкова уверен каква ще е и тук рестриктивната политика, защото първо трябва да видим наистина какви са нейните опасности. И в този случай аз си позволя, ако ми се разсърдите, ще ви го кажете. Но ако се върнем, дори в този етап около а, рекламата върху човешкото тяло, ние някакси дори там не изчерпахме а, този въпрос, защото ето там имаме наистина свобода на договарянето, свобода, човек да може да се разпорежда за собственото си тяло и вземем. Това една област, в която правото може или не може да се разпорежда чрез ограничения. И в крайна сметка, има рекламната дейност е оставена действително да прави каквото си Съвсем не е така. Много неща са непозволени в рекламната дейност. Вие знаете и за психолозите, които са открили 25-я кадър. Значи има възможност рекламата да бъде забранена, ако въздейства на някакво подсъзнателно ниво. Не забравяйте никога, че рекламата на Бенетон с една прочута серия We on a Dead Road, беше забранена в две страни в Американски щати и в Германия на основата на, как... на съвсем различни основания. Едната в Америка, защото показват убийци осъдени на смърт тъй като по дефиниция те трябва да бъдат изолирани от обществото, дружеството на пострадалите от убийци, които знаете, че от филмите в американски, знаете, те имат право да наблюдават изпълнението на смъртта, да, да получат това удовлетворение и така нататък, възнегодуваха и рекламата беше забранена. В Германия обаче тази реклама беше забранена на съвсем различно основание, за това, че нейното послание е неясно. Че, виждате, нем, немският законодател е предвидил, че нещо, което е наречено реклама, но действа по-скоро е така разтърсващо и без да знаеш на къде бие, няма място да бъде допознат. От тук можем да си направим извода, нещо, което впрочем, е много важно за биоетиката, че част от тези неща, които си позволяваме да правим, е хубаво да се замислим дали са реверсивни или не. Реверсини. Могат ли да бъдат обърнати или не? Затова много от рекламите биват забранени, но спират да ги излъчват. Сега Скарла Тьохансън е взела пари, че смуче кока-кола, ма не казва точно нещо, казва против друга напитка. И, за съжаление, не може да видим как сласно смуче съответната напитка. Но как да забраним нещо, което е толкова трайно насъдено върху тялото? Как да го изтрием? Как да го редактираме? Значи самият факт, виждате, че този, тази интервенция върху тялото вече затруднява дефинирането на това какво е реклама. Което, което съвременното общество е с чело за необходимо все пак съдържателно целево да подлежи на регулиране. И в този смисъл веднага искам да ви кажа, че много от тези проблеми, за които стана въпрос тук, че да, те, когато са свързани с задължения към самите нас, морално са ни ясни. Въпросът е как да бъдат регулирани и дали трябва да бъдат регулирани чрез право. Затова част от темите свързани с аборта, поне в американската традиция, са privacy. Значи правото се е отказало да ги дискутира в някаква област. Там наистина ще се остави дали на майката, дали на семейството. Не, в Америка, просто е забранен. В голямо Okay. Окей. Има... Значи има... Приводът, значи, това, че в момента нещата се обръщат, но има едно много прочуто дело, да може да се види по какъв начин след като е родено детето, е спечелено правото да се абортира. Значи в този смисъл имаме и нали, решение, което все още служи като а, нали, напътствие и така нататък и така нататък. Но в този случай, или сексуалните, сексуалните отношения. Значи, знаете, че хомосексуализма и в Америка е бил преследван. Бил е дефиниран като форма на судомия. В един момент се оказва обаче, че това се случва в сфера, в която държавата няма право да се намесва и затова е оставено на самотек. В някаква степен. Въпросът е дали може да излиза, като излиза как трябва да се регламентира и, и така нататък. Та в този случай. Ако стигнем до този толкова труден въпрос, може ли правото да намери някакъв изход да регламентира задължения към самия себе си, един от пътищата, на които все още вярвам, е, че в много от тези взаимоотношения винаги е необходима някаква втора страна. Тоест част от съдържанията на някакви договори, се регламентират като забранени, които превръщат договорите в нищожни. Затова редица практики, прочутото хвърляне на джуджета в Англия, в Франция е забранено, не че после наказват джуджето, което е, което е хвърлено в цирк. Защото вие си представете, ето ситуацията с оне, който е, е неуспешният самоубиец. Значи, неуспешният самоубиец. В стария времена е преследван като усквернител на храма на Светия Дух. Значи моето тяло не е просто е моят, то е убежището, то е дом, храм на Светия Дух. Значи, представете ли си всеки, който е направил опит за самоубийство, е посегнал на чуждо нещо, на храма на Светия Дух. И затова нали, ще му търсим да отговорност това е практика, която обаче по някакъв начин е преодоляна. Но има възможност, чрез малки трикове, когато се, наричам ги трикове, когато дадени материи са забранени да бъдат регулирани чрез договор, помислете си всеки, който е сключил договор с това лице за реклама и изведнъж то се събуди и каза, ой, аз се разобедих. И тогава онзи, който е поръчал рекламата, какво ще трябва да направи, след като законно това рекламиране върху тялото е условие за, нелищ... за нищожност на договора? Неоснователно да? Не? И. Не, Общист. Така. Не, и тогава той. И, и, и кой тогава работодател би, би рискувал да, да премине на такъв, на, в такъв рекламен режим? Рискът е твърде голям, нали? И затова смятам, че наистина. Колкото и да е рестриктивно, си има своите все още страхотни средства. И те, докато не бъдат изчерпани до край, не трябва да бързаме да търсим някакви нови неща. А, значит, айде да не отговоря, да, да не се насилвам за, за аватар. За... Просто а, ще бъде наивно, което кажа на, на първо чете. Благодаря, това може да не за сиждаме. Vizão do processo de Това да се някого, да без да право, А, ако мога изобщо да, да, да продължа адекватно не на отговоря, защото този въпрос всъщност не съдържаше, всъщност някакъв кой знае въпрос, който, на, на който може да се отговори, макар че действително има опит за пресичане между границите на видовете. Има автори, които теоретизират това, доколко всъщност едно животно има право да стане човек и един човек да стане, има право да стане живот. И доколко може да прескачаме тези граници между видовете и доколко това не е всъщност било право още веднъж. Но това, което исках да кажа всъщност и да, му от, да отбележа вниманието върху него е тази експертност, защото просто започна с вие специалистите, имаше още няколко такива неща, които са свързани с с експертността. А, за мен е много важно да кажа, че тази книга не е написана за експерти и много пъти съм се пазил да я пиша като експерт, защото много пъти съм го казвал и пак ще го кажа, без още да се преценявам от това, че го повтарям. По тези теми няма експерти. Какво означава да си специалист по живота или по смъртта? Няма такива специалисти. Има специалисти в някакъв много малък сегмент от този огромен феномен, който е, да речем, живота. Специалисти, които действително могат единствено да съществуват като такива, заровили се в този сегмент, но в момента в който те вдигнат главата си от него, могат да вземат някакво отношение само като хора. За мен това е много важно и винаги сме го говорили, интердисциплинарността, когато гледаме на тези проблеми, т.е. участието на различни хора с различни гледни точки, които могат да съществуват специалисти само до толкова, доколкото запазват тези свои гледни точки, за да може тази нова форма на интердисциплинарност да ни предложи едно, една нова форма дори на личество. когато се съберат много различни гледни точки, те се обесилват буквално и остава единствено човешката. Това, което се опитвах да... А, и там, където съм рискувал най-много, там, където и наказва, че съм морализаторствал, макар, че действително а, може би злоупотребихме с тая дума вече, по-скоро искаше да кажа, че взимам позиция, взимам страна, взимам а, защита на определени ценности, които смятам, че се заслужава да бъдат а, рискувани, така да се каже, като вземам тяхната позиция. А, това го правя в качеството си а, и много се старае да го направи в качеството си на, на неспециалист. Пазя се от тази експертност, защото според мен тя е проблем в биоправото. Да речем един проблем свързан с ефтаназията. Кога трябва да помогнем на един човек да умре? Кой специалист да попитаме? Психолог, етик, философ, юрист. Кого? Кого да попитаме? Или да попитаме? Лекар. лекар да, лекар. Също с хората, които най-често отговарят на този въпрос, да. Смаха, че само те са с... да. Кога да попитаме? Примерно, или неговите близки, хората, които могат да попаднат в такава ситуация, затова нещо, което е много важно и за което отново искам да го кажа, че тази книга е написана за неспециалисти. За мен това е много важно, защото за мен е участието на неспециалисти, разбира се, самоволното участие на специалисти, просто отказали се от това да има някакви специалисти, а те са специалисти по всичко, е съвсем различно нещо. По-скоро става проще за специалисти, които са отказали от своята специалност, говоряки въпросите на биоотправото. Това е един, една позиция отвъд, отвъд експертността, отвъд нейната авторитарност и нейното посочване на кое е вярно или не. И започне да говорене с емоции буквално. Защото за мен, там където съм взел позиция и където съм рискувал да бъда с човешка позиция, всъщност съм бил и емоционален. Защото тези проблеми, които разглежда и биоправото, това са проблемите свързани с биологическата същност на човека като правен субект включително с биологията и нейните провокации към правото. Тези позиции, които аз съм взел там, съм се опитал да ги отгранича от позициите, които бих наложил на правото. И затова въпроса, какво би било правото, ако Стоян Ставро беше законодател. Действително това е мисловен експеримент, който никога не е случи. Но този въпрос за мен е ако един от теб те плашише това за осигурителната система, този въпрос мен ме плаши. Мен ме плаши, ако някой ми каже, че трябва да реша един проблем, ама абстрактно, като правна норма. Знам, че правото трябва да реагира и трябва да осигурим механизми, които да дават някаква ценност на система. Но ако аз трябва да, да формулирам една правна норма, която има а, претенция да бъде експертна и изчерпателна, аз действително ще бъда в една от най-трудните възможни позиции, в които мога да бъда поставен. Предпочитам да говорям за тези проблеми, предпочитам да обсъждаме конкретни казуси, но в момента, в който стигнем до формулиране на правна норма, това е една буквално биоправна паника, която не мога в никакъв случай все още да овладее до степен на експертност, в която мога да кажа ето така трябва да се реши, защото това е експертното решение. Е Балансиор в другата страна зна, на вестаната, на несъвършените, пък и на можеми на пияници, да знам. Тогава и на хората, които не се справят с, с себе си, с живота си и правят и гости, ако то граждана. без да им отнема автономността не? Смънтието точно на това, на делата и на това, което така и държава, на тези нещата, с крайните възможности. Но просто има... Ние може би да от другата страна, така че няма как да не се надяваме някой да бъде сирал посока на съмънта къдеща същастната. Може ли накрая само да благодаря, тъй като виждам, че по-скоро приключваме този опит да надникнем в кутията на Пандора? в която може би аз вече живее, може би и сам живея там, но действително при мен това е много по-интензивно минават тези неща и смятам, че действително кутията на Пандора е отворена. Но това, което исках да направя накрая е действително да благодаря на участниците в този дебат, е индивидуално на всеки един, защото това са хората, с които аз съм рискувал в темите на биоетиката и биоправото. Това са хората, които по някакъв начин направиха възможно изобщо е, изговарянето на биоправото, като някаква... Терминология, която има смисъл, на Стилиан Йотов, който е човека през цялото време, хвърле, усещам как хвърля поглед към тази проблематика и как ме подкрепя към едно по-задълбочено нейно разглеждане, човек, който никой не ме е спрял да, да задълбая в нещо, което не е юридическо и което никой не ми е казал, ти не си специалист в това, защо да в него при условие, че ти си експерт по право. Там кажи, какво казва закона и приключи, защо продължаваш да ровиш. Нещо, което е действително една много сериозна подкрепа, за което много му благодаря, както и за предговора, който написа, той е буквално сезиран на момента, като дежурен съдия, съдия както го сезират нали? Представете си, за една седмица как се чете такъв текст и малко повече, може би, 10 дни, но действително много от текстовете той ги познаваше, но така ли иначе и дума не ставаше да отклони този откл мен, защото просто е сезиран с кратко време. Той реагира както би трябвало да реагира биоправото, може би, без да чака и без много да се, да се умува, може би, но действително една подкрепа, която аз винаги съм усещал. Голямо благодаря, разбира се, и на Валентина, на човека, който всъщност направи възможност съществуването на биоправото като учебен курс, човека, който Прие, че това нещо би трябвало да съществува и трябва да се преподава като задължителен забележението учебен курс. Да, не на юристи, но пак казах за мен, това даже показателно за, за за ролята и за смисъла на биоправото и точно за тази експертност, за която си говорихме. И това е човек, с който продължаваме да обменяме така теми от двете страни на границата между биоетиката и биоправото. Продължаваме да търсим взаимодействията между тях и конкретните форми, в които да ги реализираме на практика. А, голямо благодаря и на Инна, с която продължаваме да, да се провокираме един друг. А, огромно удоволствие а, да говориш с такъв човек, когато той не споделя твоите тези. А, силно подкрепям нейните позиции, които противоречат на моите и се надявам да продължавам да бъда толкова силни, тъй като това, това е човека, който може би разбира най-много, най айде да не казвам сред юристите, но сред повечето юристи от вреда, от понятието за вреда. А, нещо, което винаги ме е правило огромно впечатление и винаги съм го казвал с всичките негови особености, включително и в преводи неправда, оскърбление и така нататък, неща, които са изключително неважни според мен. Някакси напълно игнорирани от юристите. Юристите имат една вреда, тя е просто толкова класическа, че няма какво да си говорим за нея. И изведнъж идва един човек, който не е юрист и им показва, че а, има една традиция, която по никакъв начин не се ограничава в понятието за вреда, което е канонично в българското деликтно право, да го наречем. А, голямо благодарение на Евгения, защото това е човек, който най-много се бори с моите думи. А, те не винаги бяха подредени. А, надявам се повече са били подредени, отколкото не, но а, действително, ако не беше тя, трудно бих могъл да ги подредя. Тя се бори най-много с този текст. А, действително, първият читател и редактор на книгата, благодаря и за отделеното време и за това, че тя на много места пише да какво това значи това, на други пишеше браво, стри, удивителни. От, от, Беше едно интересно общуване така, между редовете на книгата. На Ирина, какво да каже, условие че ние с нея продължаваме битката за чувствителността към биоетичните и биоправните проблеми. 14 дебата, в които непрекъснато а, с риск да умръзнем, но все пак с надеждата, че има още и да се каже, продължаваме а, да разглеждаме през различни ъгли, какви ли не е въпроси. А, някой който ни слуша, веднъж даже и ни беше зададен такъв въпрос, вие тук секта ли сте? Имаше го това въпрос, не знам все още това потвър... подлежи на обсъждане, може един дебат за това да направим, дали сме секта. А, и дали трябва да се регистрираме в крайна сметка по Закон за вероисповедание, до след сме секта, а, за да може да функционираме а, законосообразно. А, така че, това с което мога да, да завърша е, че правото е продукт на едно продължително взаимно усилие и помощ, която аз съм усетил от различни хора, набира си от много други хора, които не са тук, но това са хората с които а, действително сме в ядрото на тази проблематика и това е моят моя завършик благодарност. благодаря. Това е Еми, секта е част или ерес, още може да го наречем, което е мнение. Ерес, какво значи ерес? Мнение, т.е....